di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ummi Kalsum binti Oqba bin Abi Muaid radhiyallahu anha, kata dia semasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Yakul, 'ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس.'" ينمي خيرا او يقول خيرا متفق عليه وفي رواية مسلم زيادة قالت ولم اسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس الا في ثلاث تعني الحرب wal islaah baina an-naas wa hadits ar-rajul imra'atuh wa hadits al-mar'ah zawjaha aw kama qala hadits sahih riwayah imam muslim muslimina muslimah yang dirahmati Allah subhanahu seorang sahabat yang bernama ummi kalthum binti aqbah bin abi mu'ayth radhiyallahu anha berkata Kata Ummu Kalsum Aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Sabda Nabi lais al-kazzab allazi yuslihu bainan nas Nabi kata tidaklah dianggap seseorang itu bohong kalau sekiranya dia berbohong untuk nak memperbaiki hubungan, nak mendamaikan diantara sama-sama manusia. Kita ambil hadis ni kerana kuliah kita yang lepas ada orang tanya. Kis okay. apa nama Nabi Ibrahim alaihi salam? Kis Nabi Ibrahim alaihi salam yang berbohong dia kata tokong besar yang pecahkan tokong-tokong kecil malam ni kita baca sebuah hadis Nabi SAW Nabi bersabda Nabi kata Nabi kata tidak dianggap satu orang tu bohong nas. kalau sekiranya dia berbohong dengan tujuan supaya orang yang bergaduh boleh jadi berdamai Sayan mi khairan atau yaqoolu khairan. Dia bertujuan nak menyupportkan kebaikan, nak suporkan kebaikan. Wahyaqoolu khairan dan dia bertujuan nak bercakap benda-benda yang mengandungi kebaikan. Kalau itu tujuan dia, tak dianggap dia bohong. Hadis itu mutawafun adai. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih dan di dalam satu hadis riwayat Imam Muslim ada tambah sikit lagi kata ummu kalsum walam um asma'hu yuraxisu fi syai'in mimma yaqulun nas ummu kalsum kata aku tidak pernah dengar nabi kata seseorang itu dibenarkan berbohong di dalam cakap-cakap dia kepada sesama manusia fi فِيْسَلَاكِ Melainkan dalam tiga keadaan. Nabi tak pernah bagi kebenaran kita berbohong. Nabi tak pernah kata boleh cakap bohong. Begitu maksudnya. Kecuali dalam tiga keadaan. Dalam tiga keadaan ini boleh cakap bohong. Yang pertama dia kata, Ta'nilhar bohong ketika jadi perang. Contoh, jadi perang kita orang Islam lawan dengan musuh Islam. Kita sebarkan satu cerita supaya cerita itu sampai dekat musuh. No? Bilangan kita ni cuma lima ribu. Kita sebarkan cerita, kata kita ni ada lima puluh ribu orang. <tuh> kita ada lima ribu saja. Tapi kita sebarkan cerita dengan tujuan cerita itu sampai dekat musuh. Bahawa orang Islam ada lima puluh ribu orang. Borong eh? Sebenarnya kita tahu kata lima ribu. Tapi kita sebarkan cerita kata kita ada lima puluh ribu. Nabi SAW kata Al-Harbu Khidam. Nabi kata peperangan itu penuh dengan trik dan tipu muslihat. Itu dibenarkan. Kita sebarkan cerita itu dengan tujuan supaya musuh takut dengan kita, orang Islam ataupun kita sebarkan cerita kata kita nak serang musuh esok cerita tu sampai dah dekat musuh kata Islam nak serang lepas esok tiba-tiba kita serang malam ni bohong tapi tujuan kita sebar cerita bohong itu tujuan baik supaya musuh dalam keadaan tak bersedia lepas tu cadang nak terima terangan esok tiba-tiba kita serang malam ni mudah-mudahan kerana tak bersedia tu memberi lebih peratus kepada kita untuk menang Maka dalam kes yang macam ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kata boleh bohong. <coughs> yang kedua, wal islaha nas. Kita boleh berbohong dalam dalam keadaan kita nak memperbaiki, dalam keadaan kita kita nak mendamaikan sesama manusia. Macam yang kita sebut dalam kuliah lepas. Ada dua orang bermusuh, bergaduh, berkelahi, dok lawan fitnah aku dan sebagainya, kita jadi orang ketiga. Kita nak pergi tolong selesailah pergaduhan mereka ni. Kita jumpa kawan Hak Mullah ni, kita kata awak lah yang Hang duk marah ke dia. Dia sendiri tak pernah kata apa kan? Hang. pun kawan aku, dia pun kawan aku. Aku tiap-tiap kali jumpa dia, dia tak pernah kata tak elok kan. Tapi Hang duk kata kat dia macam-macam. Apa siapa Hang duk buat macam ni? Hang duk kata dekat satu orang yang tak kata apa kan? Kita pergi kata leluk-leluk. Walhal sebenarnya kawan tu pun kata sama berat macam kawan ni aja. Tapi kita bertujuan supaya tak bergaduh sama-sama orang Islam ni Kita sebagai pihak ketiga kita pergi bohong macam tu Kita pi pula ke kawan tu kata macam tu juga Kata apalah orang ni duduk marah dia tak habis-habis Hantar -habis. ha, kemarin aku sekerat hari duduk semang dengan dia Dia tak kata pun benda yang tak elok kan. Ha. Mudah-mudahan dengan bohong kita tu dua-dua mereka ni jadi baik Nabi kata macam ni punya bohong dibenarkan oleh agama. Dan yang ketiga wahadisar rajuli imra'atih wahadisal mar'ati zawjaha. Dan yang ketiganya kita berbohong dengan membawa perkataan daripada suami kepada isteri dia dan membawa perkataan isteri kepada suami. <tuh> kita jadi orang tengah, kita habaq dekat laki ni. Kata hampa ni dah berpisah, bukan bercerai berpisah, bini lari balik rumah mak dia, hang duduk di rumah seorang hang. Kemarin, bini hang dengan pak mentua hang main jumpa aku. Bini hang ni berasa sangat bersalah dekat hang ni, cuma dia minta hang kalau sekiranya boleh berlembut, susah terus duduk kasar sangat dengan dia dan sebagainya, bila-bila masa dia boleh balik ke hang dan cara dia mai kemarin hari ni cukup elok kita cakap dulu Walhab ini memang dia berkenakan anak daripada kita tapi kita kata dak bini hang ni langsung tak kata apa dia tak buka pun cerita tak elok hang ni cuma dia minta satu aja hang jangan duk porong kan? yang tu saja dan aku nampak hangpa dua ni memang boleh jadi elok balik syarat mu ada tolaan sok-sorang sikit kita pin jadi pihak ketiga pihak ketiga yang sejukkan keadaan panas ini dibenarkan oleh agama Dan hadis itu hadis sahih Riwayat Imam Muslim Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah Daripada hadis itu dapat kita buat kesimpulan Bahawa Islam adalah satu agama yang mengutamakan kesejahteraan Islam tak suka kepada suasana gaduh-gaduh Pada suasana bercengkak berkelai bermusuh-musuh Islam adalah satu agama yang meletakkan ke sebagai matlamat kepada agama itu. Jadi mudah-mudahan kita terima Islam ini terima Islam dalam keadaan cantik. Islam yang nak masyarakat jadi cantik. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Sayyidina Aisyah sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sautakhum bilbat. 'Aliyatin aswatuhumah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 atau kama hadis muttafaqun alaih seorang isteri nabi nama dia sayyidatina aisyah radhiyallahu anha dia meriwayatkan hadis ini kata sayyidatina aisyah dia dengar nabi telah dengar nabi sallallahu alaihi wasallam seorang orang bertengkar dekat dengan pintu nabi du'a lahum Nabi dengar depan pintu rumah dia bunyi suara dua orang dua bercengkak. Ali atin asratu rumah. Derah suara dua-dua orang ni. Hak suara kata dekat sorang, hak suara kata balik dekat kawan ni. Duk bercengkak dua orang tu. Suara bercengkak dua-dua orang ni cukup derah. Dengar jelas kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa iza ahaduhuma yastawdi'u al-akhar ceritanya dua orang ni ialah seorang orang yang bagi hutang seorang orang yang berhutang dengan dia dua bertengkar kawan yang bagi hutang ni dia tok marah dekat kawan ni sebab kawan ni hutang tak bayar Kawan yang berhutang ni pula, dia tu marah duk lawan balik dekat kawan ni. Dia kata, aku bukan tangan bayar, aku tak ada duit. Dia kata, tu ceritanya. Cerita dia bertengkar depan pintu rumah Nabi SAW. Kawan ni marahlah, dia kata, aku bagi hak hang hutang, hak hang pakai nak buat sengap lego tu je. Aku bukan berjaduk cap duit. Dia kata, aku pun nak dapat duit tu guna tulang 4 kerat, aku pun teruk buat kerja nak boleh duit. Aku bagi hak hutang duit aku, hang buat mudah, lego tak mahu bayar. Kawan yang berhutang tu pula kata, siapa kata, aku tak mahu bayar. Bukan, aku tak mahu bayar, aku tak ada duit nak bayar, lego mana? Ha, tu ceritanya. Dia bertengkar depan pintu rumah Nabi SAW. Jadi kawan yang berhutang ni dia ia tahu dia minta supaya sebahagian daripada hutang dia tu dihalakan dia kata aku boleh bayar setengah aja dia kata kalau hutang seribu aku boleh bayar tak lima aja lebih daripada tu aku tak ada duit dia kata aku minta dia kata waistarfiqoh fi syai aku minta belah kesianlah ha? minta tolonglah ha? halai setengah setengah aku boleh bayar bila dia minta macam tu. Wahuwa yakul. Kata kawan yang bagi hutang ni. Wallahi. La af'al. Dia kata. Demi Allah. Aku tak akan buat lagu yang ha minta ni. Dia kata. Hang nak minta aku halai setengah daripada hutang ke aku. Wallahi. Dia kata demi Allah. La af'al. Sekali-kali aku tak akan halai hutang yang ha minta halai ni. Dia kata fa kharaja alaihi ma rasulullah sallallahu alaihi wa nabi pun bila dah dengar nabi tahu dah apa apa dia cerita ni yang duk bertengkar ni nabi faham nabi faham dah bertengkar ni punca pasal hutang hak seorang bagi hutang hak seorang berhutang tak leh nak bayar semua minta halai setengah nak bayar setengah nabi faham cerita tu fa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nabi keluar pergi Nabi keluar pergi dekat daripada dua orang ni fakalah Nabi kata, Aynal muta'alli ala Allah la al ma'ruh. Nabi kata, sebab dia, Zazak ni, Yang aku dengar, dia bersumpah dengan nama Allah. Wallahi, dia bersumpah, Kata dia tak buat benda baik. Menghalalkan hutang orang ni benda baik. Sebab dia, Zazak ni yang bersumpah dengan nama Allah, Kata dia sekali-kali tak akan halal hutang orang. sebab dia yang sumpah dengan nama Allah, Tak buat baik ni sebab dia. Nabi kata, faqalah jawab kawan ni ana ya rasulullah dia kata sayalah sayalah kat zak ni yang kata wallahi la af'al tadi ni yang kata demi Allah aku sekali-kali tak akan halai utang hang dekat aku ni lah yang kata falahu ayyuzalika ahad dia kata kalau macam tu ya rasulullah kalau dengan kerana aku kata tu jadi salahkan aku maka apa sajalah yang kawan nak aku bagilah dia kata kalau dia nak minta alaih semua aku bagi Kalau dia nak minta alaih setengah apa aku bagi Dia kata apa aku jadi belakang hari ni Tengok ya, dah Ni sahabat Hadis itu hadis sahih alaih. Muslim dan muslimah yang di rahmati Allah sekalian Daripada hadis itu dapat kita faham Yang pertama apa dia Islam tak mau jadi gaduh-gaduh Islam tak mahu kerana hutang, kerana satu dua benda Kerana benda-benda yang sikit-sikit ni nak jadi bergaduh Sampai putus istirahatul rahim Islam tak mah Jadi Islam menekankan tentang hidup secara harmoni dan sejahtera Di dalam masyarakat lebih-lebih lagi sama-sama orang Islam Itu satu Yang kedua hadis ni juga nak beritahu dekat kita tentang sahabat Nabi Sekali nasihat Nabi cukup untuk melemahkan mereka Sekali aja Nabi cuma keluar tanya aja Mana dia. Seperti dia ni. Aynal muta'alli ala Allah. Mana dia orang yang bersumpah dengan nama Allah. Yang dia tak buat baik. Mana dia. Nabi tanya banyak tu. Sahabat faham dah. Kata Nabi marah. Sahabat faham dah. Lagu dia cakap tadi ni Nabi marah. Terus. Dia potong orang. Dia kata. Ya Rasulullah. Saya lah yang kata macam tu. La ni macam ni lah. Dia kata. Apa juga yang kau tu nak minta pada saya hari ni. Saya turut semua. Kalau dia nak minta halai semua apa saya halai. Kalau dia nak minta halai setengah, nak bayang setengah apa saya terima. Lagu mana dia kata saya turutlah. Aku minta satu saja. Allah dan Rasul jangan marah aku. Itu dia tuan-tuan. Dia kata sahabat Nabi orang Islam ni. Ayat Quran dengan hadis Nabi menyebabkan mereka lemak segala-galanya. Mereka sekali-kali tidak lawan ayat Quran. Dan tidak lawan hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan kita ambil yang kibar daripada dua hadis yang kita baca tadi insya Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan Jilid 4 Nurul Ihsan Jilid 4 <coughs> Muka surat 24 Muka surat 24 Kita masih lagi berada pada tafsir surah Fusilat Surah Fusilat Ayat 26 Muka surat 24 bawah sekali Ayat 26 Kafir man Allah Subhanahu Wa Taala. A'uz bil Allah min Dan berkata oleh segala kafir. ketika Nabi baca Quran. Tidak semaui ini Quran. Jangan kamu dengar ini Quran. Walau fih dan berilah oleh kamu pada dengarnya dengan buat hingak, bingak, buat bisin, keriau pada ketika bacanya itu. La'allakum tahlibun. Mudah-mudahan kamu mengalahkan dia. yakni akan Nabi Muhammad. Maka diam Nabi SAW daripada bacanya maka adalah sebab yang kata kapiak, kapiak larang daripada dengar Quran itu ialah kerana ketika Nabi baca mengambil dengar mukmin dan kapiak maka ditakuti lembut hati mereka itu maka ditakut cenderung hati kepadanya bagi beriman dan dan juga masuk Islam ini, dia, tuan -tuan. ini perangai orang kapiak Quraysh pada masa itu mereka ni orang kapiak Quraysh ni kalau boleh mereka tak mahu orang dengar langsung Nabi Muhammad ni. Pasal apa? Pasal Nabi SAW dia baca Quran Quran ni tuan-tuan Dia sesuai dengan fitrah kita Quran ni Ayat Quran ni kalau kita baca Kalau kita faham Memang Quran ni dia secucuk dengan kita ni. Quran suruh kita hidup aman damai. Quran tak bagi kita berkeliling Mana ada manusia suka berkeliling manusia kalau dia waras fikiran dia tak suka berkelai berkelai ni tidur malam tak boleh kita berkelai dengan orang sebelah rumah kita boleh tidur tak boleh tidur kita tengok muka dia tapi kita tak suka kalau sekiranya kita dengan dia ada permusuhan jadi tak aman hidup kita Quran tak bagi orang curi duit orang lain siapa suka duit dia kena curi tak ada satu manusia yang sehat pikiran Suka duit yang dia susah payah cari Orang main curi senang-senang Quran tak bagi orang curi duit orang Bahkan Quran kata Kalau curi Saya kesalahan ketelahan keratangan Maknanya Quran ni Cucuk dengan kehendak manusia ni Orang yang lawan Quran ni Orang tak faham Manusia ni kalau dia faham Quran Dia sekali-kali Tidak akan lawan Quran jadi Quran ni kalau manusia tu dengar Dengar dengan ikhlas Dengar dengan tujuan nak ambil faham Manusia ni dia akan ikut Quran Ikut Quran maknanya ikut Nabi Muhammad SAW Yang ni ya orang kafir Quraysh tak mahu Jadi orang kafir Quraysh ni daripada awal dah Dia tanggung bagi orang pergi dengar Pasti apa? Pasal kalau pergi dengar Sekali lagi nanti ikut Nabi Muhammad Daripada awal dia tanggung bagi orang pergi dengar Ini kerja orang kafir. Maka Allah sebut dalam ayat ni qala allazina kafaru maka berkata orang-orang kafir ni la tasma'u qur'an depa kata jangan duduk dengar Quran tak Muhammad baca ni tak usah dengar dengar apa boleh terikut Apa boleh terpengaruh wal ghaw fihi bukan setakat jangan dengar kalau boleh kita tak usah pi dengar kita buat hingat pula bagi orang lain pun tak leh dengar ha oh. berlaku di tengah-tengah tempat mereka tak berkenan dekat satu guru Hadut mengajar ugama ni Mereka pergi duk Pertarai motor di, di luang masjid Luang surau ni Pum Lari pum Batas balik saja Buat hingang Supaya orang amal pun tak boleh dengar Apa yang guru duk mengajar ni kata rupa opanya Apa hadut jadi Pada setengah tempat hari ni Dah dah zaman Nabi dulu Allah sebut dah dalam Quran Benda ni berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu la'allakum taglibun dekat mudah-mudahan dengan cara tu dengan cara kamu tak pi dengar dia maka kamu tak terikut dia dengan cara kamu pi buat bisin orang nak cuba nak dengar pun tak dapat dengar mudah-mudahan dengan itu kamu boleh mengalahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu ceritanya maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman falanu falanudziqanna alladhina kafaru azaban shadida wala najziyannahum aswa allazi kanu ya'malu maka lagi kami rasakan segala kafir itu akan azab yang sangat dan lagi kami balas akan mereka itu dengan sejehat jahat balasan yang ada mereka itu kerja maksiat kufur dan syirik itu daripada azab neraka Itu dia tuhan kata dekat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sebagai husadi ngap ni Memang kerja mereka ganggu Islam ni. Memang kerja mereka. Terusah duk ambil susah hati. Terusah duk ambil berat. Terusah duk ambil fikir teruk-teruk tentang mereka ni. Buat apa yang kamu disuruh buat. Lebih pada tu serah kat Tuhan. Tuhan kata satu hari kami pasti akan balas mereka ni dengan azab yang berat. Tuan-tuan. Kadang-kadang kita sedih. Kita duk cakap Islam. Orang main duk buat macam-macam ke kita. Sedih. Kadang-kadang sedih mai lombok pitnah bagi tohmahan buat cerita macam-macam tujuan dia satu aja tujuan dia sakit hati dia nak bagi pada muka kita itu saja tujuan dia tidak mau dengar penjelasan tidak mau dengar apa orang tak mau dengar dia kira dia nak palingok kita dia kira dia nak perancok kita nabi muhammad kena macam tulah dulu Seribu satu macam tohmahan mereka buah ke dia Seribu satu macam pitnah mereka lempak ke dia Seribu satu macam cerita mereka buat terhadap dia Macam-macam orang buat ke Nabi ni Allah subhanahu wa ta'ala kata ke Nabi Muhammad Wahai Muhammad Kalau kamu buat ni benda yang aku suruh buat Tuan-tuan ambil susah hatilah dengan apa yang berlaku ni Dereka ni semua yang duk buat fitnah Yang duk, tormah, yang duk buat macam-macam benda tak elok ke kamu ni Aku ada Itu aku atur Pembalasan untuk mereka ni semua Selesai pak Allah kata Zalika jazahu a'da illa hinna Bermula yang demikian itu Adalah balasan azab yang amat sangat Dan sejahat-jahat azab itu Ialah balas segala seteru Allah Kapyang itu dengan neraka Tuhan kata aku dah sediakan balasan dekat orang yang duk kacau Islam ni aku dah sedia dah balasan untuk depa tidak ada lain melainkan balasan neraka untuk depa ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian surmanallahu lahum fiha darul khuld jazaan bima kaanu biayatina yajhadun bagi mereka itu yakni bagi kafir-kafir pada dalam neraka itu kampung yang kekal depa selama-lama Balasan mereka dengan barang yang ada mereka dengan segala ayat Quran kami adalah engkar mereka itu Mereka kata itu syair dan itu sihir Tuhan kata mereka ni semua esok aku akan letak mereka di neraka Neraka itu ialah darul khuldi Iaitu tempat yang mereka kekai di dalamnya dia Khuldi maksudnya kekai Contoh ni adalah reggung kita ni orang kata buah khuldi Ni buah khuldi kerana nak ambil sempena. Kepada cerita Nabi Adam alaihissalam diperdayakan oleh iblis. Iblis mai pujuk Hawa isteri Nabi Adam ni iblis kata, "Tu kamu tengok pokok tu. Pokok tu nama dia pokok khuldi. Maksud pokok khuldi ni ialah pokok kekal. Maksud dia siapa makan buah pokok tu dia kekal dalam syurga. Tu asel khuldi. Tuhan saja nak test hampa semua. Tuhan kata, Jangan dekat dengan pokok ni. Tuhan nak test hampa sahaja. Sebenarnya kalau hampa pi dekat, hampa ambil buah tu makan, hampa akan kekai. Dengan kerana makan buah kulti tu, dengan kerana tu hampa kekai dalam surga ni. Hang suka tak suka duduk dalam surga ni? Bila Hawa bila dengar ni, sukalah. Tempat ni amat, surga. Ha, dia kata kalau suka, tak saya buang masak, pergi makanlah. Hawa pun pergi jumpa Adam Dia kata Abang Dia kata tadi jumpa satu tu Dia beritahu lah Dia kata sebenarnya ada Rusia Tuhan saja Tak mahu nak hebatkan kita Kalau kita pergi makan buah pokok tu Kita boleh kekait di tempat kita dulu lah Adam kata jangan Tuhan dah kata jangan dekat Tuan-tuan dekat Hanya Jangan duduk bantau Dia kata tadi kawan-kawan Abang tu pun nampak muka macam orang baik Macam orang betul ha. Bini tu entah Bini ni yang kata bini Kok mana tu saya kata kerat lagu mana lah. Main dengan depan ni sah dia lembut. Dia kata sungguh abang ni. Eh. Muka tak nampak muka ke jahat langsung. Dia kata mai abang sah ni. Jom lah kita try makan tengok. Saya tak mau keluar daripada surga ni. Jom, jom tu jom kena. Jom tu jom kena. Nampak? Khuldi. So Allah subhanahu wa ta'ala bagitahu dalam ayat ni. Dia kata orang-orang kafir yang bantah orang-orang kafir yang tak mau ikut Nabi Muhammad lepas itu dia buat kacau pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahum fiha khuldi depa ni dalam neraka depa akan kekal selama lama dan neraka itu adalah kampung yang kekal bagi depa dan neraka itu jazaan bima kanu biayatina yajhadun adalah balasan kepada apa yang depa degil engkar semasa di atas dunia dulu Masa atas dunia dulu bila nabi baca Quran, dia kata tu bukan Quran Tuhan waktu turun. Itu syair, dia kata. Itu syair Nabi Muhammad karang, dia nak tipu orang, suruh orang percaya ke syair dia. Dan di dalam syair nabi itu ada unsur sihir, depa kata. Siapa dengar syair tu, dia terkena sihir Muhammad. Depa sebar cerita ni dalam masyarakat sehinggakan orang takut Nabi dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, "Wa qala allaziina kafaru" dan telah berkata oleh segala kafir di dalam neraka, "Rabbana arinal ladziina adhallana minal jinni wal ins." Kata golongan kafir ini, "Wahai Tuhan kami, perlihatlah akan kami dua orang yang bertanggungjawab menyesat kami masa di dunia." Oh, orang masuk neraka ni, buat kafir ha masuk neraka, esok ni dia minta ke Tuhan depa kata dekat Tuhan dia kata la dia kata ya Allah ya Tuhan arinal ladzina adallana minal jinni wal ins mai tunjuk dekat kami dua orang yang depa nilah punca yang menyebabkan kami ni masuk neraka hari ni iaitu daripada kalangan jin dan manusia iaitu iblis dan juga manusianya ialah Qabil iaitu anak Nabi Adam alaihissalam yang mula jalan kedua itu bagi kami kufur dan bunuh ni manusia boleh jadi jahat ni dia kata kerana dua satu kerana Iblis iblislah yang tunjuk punca tunjuk jalan supaya manusia jadi jahat kami nak tengok muka Iblis itulah ni dia ni punya pasir kami masuk neraka ini, orang kapiak dalam nasa esok minta kat Tuhan suruh Tuhan tunjuk dekat mereka muka Iblis dan yang kedua nak tengok muka Qabil anak Nabi Adam ni tentang kita dah, dah, dah tahu dah cerita Habil dengan Qabil anak Nabi Adam yang mereka ni diuji oleh Allah SWT Habil keluar dengan kembang dia satu perempuan Qabil dilahirkan dengan kembang dia satu perempuan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan supaya habil kawin dengan kemak kabil dan kabil kawin dengan kemak habil kabil tak boleh terima ini syariat Allah Allah turun dekat Nabi Adam suruh Nabi Adam bagi kawin bersilap macam tu Allah suruh Nabi Adam nikahkan anak dia habil dengan kemak kabil nikahkan kabil dengan kemak habil Allah yang suruh kabil tak mau ikut Qabil kata tak boleh lah dia kata Aku nak kahwin dengan kembang aku Pasal apa pula aku keluar dengan dia sekali Tiba-tiba aku nak kena pergi menikah dengan kembang abang aku Aku tak maaf dia dah Aku nak menikah dengan kembang aku Nabi Adam kata tak boleh Ini perintah Allah Qabil kata aku tak peduli Aku nak kahwin dengan kembang Ini ceritanya Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala perintah Nabi Adam Suruh anak dia habil dan kabil Persembahkan korban kepada Tuhan Habil Atas sifatnya orang yang baik-baik Dia persembahkan korban yang elok-elok Kalau binatang Binatang yang gemuk-gemuk Kalau sayur Sayur yang segar-segar Kabil ni dengan sifatnya yang tidak baik Dia persembahkan Ibadat korban yang tidak elok Menatang cari menatang purut-purut sayuk dipersembahkan sayuk yang sudah layu. Allah Subhanahu wa taala terima korban Habil. Allah tidak terima korban Qabil. Maka Qabil tidak menang di dalam tuntutan dia. Qabil tak puas hati. Ha oh, ni asal usul manusia pergi jadi jahat atas muka bumi. Qabil tak puas hati. Akhirnya apa dia buat? Dia bunuh Habil Dia bunuh ketika hadil tengah tidur dia pergi ambil satu batu besar dia lejang atas kepala hadil hadil mati di situ juga Inilah pembunuhan yang pertama berlaku di atas muka bumi pembunuhan yang berlaku di antara manusia sama manusia dialah orang yang memulakan kerja jahat iaitu kerja bunuh sama sama manusia sehingga kan bila dah jadi mayat dia tak tahu nak buat macam mana mayat ni Allah Subhanahu wa taala hantar mai dua ekor burung bergaduh depan dia lawan patuk hang aku hak cekok mati. Hak hidup ni jalan pi cakap-cakap-cakap tanah dengan kaki dia, dia kehe-kehe keh, bangkai hak seorang lagi, dia cakap kamuih balik. Maka Qabil tengok benda tu dapat satu akal kat dia. Dia buat lagu tu dekat mayat Habil. Hari ni berlaku dan ini dicatatkan di dalam riwayat-riwayat yang sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Orang-orang kafir bila masuk neraka, dia minta ke Tuhan benda ni. Tu. Dia minta dekat Tuhan, رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِلِّ وَالْحِذِ Wahai Tuhan, tunjuk dekat kami. Orang yang jadi punca kami jadi macam ni hari ni. Macam kita lah, lah. Kita itu kalau ditakdirkan Allah. نَعُوذُ min مِنزَانِ Kalau ditakdirkan Allah masuk neraka, masa tu kita akan minta dekat Tuhan. Ya Allah, tunjuk mai siapa yang menyebabkan kami ni jadi dosa. Molalah nak tunjuk pemimpin, nak tunjuk orang tu, nak tunjuk orang ni, depa ni lah punya pasal kami jadi macam ni. Ha, molah nak rawit orang tu, nak rawit orang ni, nak tunjuk orang, tu, nak tunjuk orang tu, nak tunjuk orang ni. Ini sifat orang yang sudah ditakdirkan Allah masuk dalam neraka. Begitu. Firman Allah, naj'al huma tahta aqdamina. Kata orang-orang kafir dalam neraka ni, kami nak jadikan kedua depa ni. Nak jadikan Iblis dengan qabil ni... ...pada bawah tapak kaki kami dalam neraka. Marah. Buat mai dia kata Iblis hak jadi punca... ...berlaku maksiat kejahatan atas muka bumi. Buat mai dekat kami qabil. Orang yang mula-mula ajak manusia bergonoh-gonoh ni. Buat mai kat kami lah ni. Kami nak jijak buah tapak kaki kami dalam neraka ni. Marah apa dah masa tu tak guna dah nak marah kita apa pun. Nak marah masalah ni... Masallah ni kalau kita nak marah Kalau ada orang tu anjur benda jahat depan kita Marahlah Jangan tunggu pindah neraka esok marah Marah tak ada apa lah masa tu Masallah kita kena tunjuk Kita tak suka benda-benda tak ada Firman Allah subhanahu wa ta'ala liyakuna min al asfalin Supaya jadi kedua itu Yang iblis dengan kapil itu Daripada jumlah segala orang yang duduk neraka yang di bawah Yang ni, yang berlebih sangat azab daripada kami kerana ia kedua, yang iblis dan Qabil itu guru yang mengajak kami jadi kufur dan berbonoh-bonoh. Inilah hal segala cap yang dalam neraka. Dan ada pun hal orang yang istiqamah atas taqiyat Allah. Firman Allah: Inna laddina kalu rabun Allah summa istiqamu alaihimul malaika. <tuh> Bahwasanya segala orang mukmin yang kata mereka itu rabun Allah. Yang ni tuhan kami Allah. Kemudian tetap mereka itu aje tauhid Allah dan taat dia. Turun aje mereka itu oleh malaikat ketika mati. Yang ni segala orang mukmin yang mengaku dengan ketuhanan Allah dan iqrar dengan keesaan Allah bahawa tiada tuhan yang disembah melainkan Allah, manakala dia nak mati, turun malaikat menyukakan dia, tu dia. Jadi dia sereda orang Kapiah orang yang ates dunia bantah tuhan bila bantah tuhan masuk neraka esok nak tuduh orang tua orang ni sebagai punca dia jadi macam tu yang akhirnya tuduhan-tuduhan dia tu langsung tidak membawa manfaat pada dia sebaliknya dia teruih di neraka dan disiksa kekal di dalam neraka dengar ha? di akhirat itu kita nak kata siapa salah pu tuhan tak dengar dah pasal apa pasal macam kita kita hidup atas dunia ni tuhan bagi cukup dah ke kita Tuhan bagi akai Pasal apa yang tak guna akai nak fikir? Bukan kita tak tahu benda baik, benda buruk Kita ada akai Akai kita boleh beza Hak mana baik, hak mana buruk Takkan orang main masjid, main suruh, main mengaji kitab ni jahat? Takkan lagu itu pun? Takkan cucu-tucu guru yang amanah Darhadang ilmu mereka bagi bagitahu apa hak Tuhan suruh bagitahu Takkan mereka ni jahat? Takkan hak tu tak boleh fikir? Takkanlah ada tertutup gurum yang hebat kat kita kata minum arak ni haram. Pasal apa haram? Baca ayat Quran pula bagi kat kita. Innamal khamru wal maisiru wal Ansab wal azlamu risut min amali syaitan sajitanibuh. Dia kata sesungguhnya arah, judi, tenung nasib, sembah tokong dan sebagainya Semua benda ni tak elok Maka hendaklah kamu jauhi Seperti tu Tuk Guru tu kata Dah Tuhan kata benda ni tak elok Pasal apa yang kita duk biang orang buka kelang arah Kalau Dah Tuhan kata benda ni tak elok Pasal apa kita bagi lesen orang buka tempat judi Kalau Tuk Guru menghabang lagu tu Takkan Tuk Guru jahat Akai ada takkan tak boleh tak, tak, tak, tak, tak, fikir Marah ke Tuk Guru ni Marah kata guru ni, kata macam-macam, sumpah seranah dia, apa kesudahan kita. Takkan otak Tuhan bagi ke kita untuk kita fikir, kita tak boleh fikir. Esok, di sana esok nak salah korang. Kerana dia ni lah saya masuk neraka, Tuhan tak tengok, dah halasan tu. Fasal apa? Fasal teh dunia dulu Tuhan dah kekir, kaya suruhan fikir, fasal faham tak fikir. Bila hang tak guna akai hati han bagi semua fikir, han nak salah orang lain, han tak boleh terima alasan macam tu. Seletai, Tuhan marah orang yang tidak boleh guna akai untuk fikir baik buruk satu-satu benda, Tuhan cerita pula tentang orang yang baik-baik. Orang yang baik-baik ni, orang yang macam mana? Dia kata orang yang istiqamah. Orang yang istiqamah maksudnya orang yang tetap pendirian atas orang. Orang yang Quran kata apa? Kami dengar, kami takat. Orang yang istiqamah ialah orang yang Nabi kata apa? Samia'na wa'atpa'na. Kami dengar, kami ta'at. Orang yang macam ni, Allah subhanahu wa ta'ala kata, Di hari akhirat esok, Allah hantar dekat dia malaikat untuk menyukakan hati. Maksudnya ialah mula daripada dia nak mati itu. Allah dah hantar malaikat, main bawa berita baik dekat dia. Banyak kali sangat dah kita sebut benda ni. Hadis Nabi, hadis yang sahih, cerita dekat kita. Orang yang nak mati ni... ...Malaikat turun mai sebelah dia pakai pakaian serba putih. Bila malaikat turun mai pakaian serba putih... ...dia faham dah bahawa dia akan jadi orang yang baik-baik selepas mati. Masuk kubuk... ...Allah subhanahu wa ta'ala hantar malaikat Muqadanaqir... ...tanya dia dengan penuh hormat dan sopan. Bangkit di padang masyarakat itu... ...Allah subhanahu wa ta'ala letakkan dia ni satu kumpulan... Kumpulan sama dengan orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bersama dengan para anbiya Para syuhada Para sidiqil Dan sebagainya Ini semua adalah Malaikat turun Untuk nak menyukakan orang yang istiqamah Dan orang yang baik-baik Kata dia demikian juga Apabila keluar daripada kubung Dan ketika kesusahan dunia Tuhan akan hantar malaikat main tenangkan dia Maka datang malaikat menyukakan hati dan menghilangkan takut dan duka cita dengan perkataan kepada orang-orang yang beriman itu. Malaikat kata "Ala takhafu wa la wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'addu." Kata malaikat, "Janganlah kamu takut wahai orang yang beriman dengan mati dan yang akan berlaku kemudian daripada mati." Malaikat mai cakaplah. Ni waktu kita dekat nak mati ni, kalau malaikat turun mai hadap lagu ni, kita letaklah. Kita kita ni Alhamdulillah Dah digolongkan oleh Allah Dalam golongan orang yang baik-baik Tentang ni benda ni Hak kita tu baca ni kita jumpa Kita akan jumpa Sedara-sedara kita Ahli keluarga kita Kawan-kawan kita Yang dah mati mendahului kita Dia pernah jumpa benda ni Semua jumpa lah Semua Tok-tok kita Tok kita Mak pak kalau ditahirkan dah mati dah dan sebagainya Semua dia dah lalu benda ni Dia tahu dah Mas penyawa nak terdedik daripada badan tu depa tahu dah, rupa ni orang baik ke sebaliknya. Tahu dah. Malaikat turun dalam keadaan nak menyukakan hati dia ni. Dia nak mati tu hati dia rasa tenang dan gembira. Malaikat turun mai malaikat bagi tahu dekat dia, la takhafu, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah takut, jangan susah hati. Wa abshir bil jannah dekat nak mati tu malaikat kata bergembiralah dengan janji syurga allati kuntum tuadud kerana benda ni dijanjikan Tuhan pada kamu maka turun malaikat kata kepada orang yang mukmin dan sebut daripada mati yang kemudiannya sebelum daripada dia mati dan apa yang dia nak jumpa lepas mati dalam kubur Tuhan malaikat kata kat dia tersalah takutlah kamu akan dapat kemudahan dalam kubur nanti Dipada masyarakat. Tentang nizat. Nak yang akan timbang amal baik, amal jahat manusia. Sirat yang kata tajam lebih tajam daripada mata pedang. Syurga dan neraka dan sebagainya. Semua ni akan menjadi janji baik kepada kamu semua. Dan janganlah kamu duka cita atas anak. Yang ni keluarga yang kamu tinggal. Kami ganti kamu pelihara mereka itu. Itu dia. Malaikah Mekat Al-Gudu. Tazadu risaulah. Hang nak mati, mati. Tak usah duk fikir susah hati ni kalau aku mati bini aku nak hidup macam mana. Kalau aku mati anak-anak ni macam mana. Nak mengaji sekolah siapa nak sara mereka dan sebagainya. Malaikat kata tak usah fikir. Yang ni semua tak usah fikir. Kami akan mengambil alih tempat kamu. Kami pelihara mereka ni semua. Kata dia dan sukalah oleh kamu dengan syurga yang dijanji kamu dengan dia. Firman Allah. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah kami yang akan memelihara kamu pada hidup dunia dan akhirat sehingga sampai kamu masuk ke dalam syurga malaikat kata kami akan pastikan kamu selamat sehingga kamu sampai ke syurga firman <coughs> allah walakum fiha ma tashtahi anfusukum dan bagi kamu itu yakni dalam syurga itu barang yang ingin oleh nafsu kamu dan esok hang masuk syurga esok apa yang berasa teringin, Tuhan bagi semua. Teringat aja nak apa? Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi semua kepada kamu. Tak ada sebut, tak ada sebut di mulut, hati terdetik aja teringat kata nak apa dapat selalu. ini janji, ya Allah Subhanahu Wa Taala janji kepada orang-orang yang beriman yang mati itu. Walakum fiha ma tad'un dan bagi kamu pada dalam syurga itu barang yang kamu minta. Teringat ajar Tuhan bagi Minta Tuhan bagi Nuzulam min rafurir rahim Menjadi rumah tempat jamuan ha, Maksudnya sebagai hidangan Daripada sisi Allah Tuhan yang amat mengampuni Lagi amat rahim ke atas segala hamba Syurga itu Sekalian yang dikehendak ada Maujud di dalamnya Sehingga itulah Persukaan, yang ni berita gembira malaikat kepada orang mukmin Ketika hendak mati dan ketika bangkit dari kubur. Tentu-tentu, ni. Hak kita dah buat baik lah ni, ni. Tuhan nak balas kat kita sampai macam ni. Kita tuan, -tuan Kalau kita pernah tolong orang. Kita pernah tolong orang. Satu hari orang nak tolong kita tu dia teringat. Dia teringat. Kita pernah tolong dia. Ditahdirkan ke depan esok ni kita susah dia tentu tolong kita dia tentu tolong kita saya ada kawan seorang mengaji terkat Dajah 6 je kawan seorang mengaji terkat Dajah 6 je mak pak ni cerai-perai rumah tangga punak musnah dia jadi anak tebiak Dajah 6 dia jadi anak tebiak kemudian dia diambil bela oleh satu orang yang buka kedai makan orang ni ambil bela dia Belah dia Jaga dia elok-elok Bagi makan minum pakaian dekat dia Bagi duit poket lagi dekat dia dan sebagainya Dia kerja di kedai makan kawan ni Kawan saya ni Kerja di kedai makan kawan ni Kerja sampai lah umur dia Meningkat kepada 18 tahun Daripada umur 12 Sampai umur 18 6 tahun dia kerja dengan kawan Bila dah main umur 18 Dia cuba nak hidup berdikari Nak hidup sendiri Mula start meniaga kecil-kecil tak menyiaga ikan barang-barang laut ni pergi jadi peraih bawa hantar kedai makan sana hantar kedai makan sini dan sebagainya Allah subhanahu wa ta'ala turut serta dengan usaha gigih dia kerana dia belamak dia ha? baru dia jalanan rumah tangga mak dia musnah dia pergi kerja di kedai makan tu dapat pendapatan sikit sebanyak duit hak dapat sikit sebanyak tu belamak mak duduk dengan dia sampai umur 18 dia cuba nak hidup sendiri, hidup hantar ikan, hantar apa, totong udang, apa kedai-kedai makan dan sebagainya. Akhirnya hidup dia makin senang, makin senang, makin enak berkat jaga mak ni. Hidup makin senang, makin senang, makin senang, hari ni kaya-kaya. Dah dia jadi kaya-raya ni. Noh, tuan kedai hak belah dia masa dia umur 12 dulu ni, kawan tu pula pergi jatuh musnah menyiaga sudah jatuh. Hidup belarat susah, pergi terlibat pula dengan hutang duit alung ni. Ha, sampai nak kena, nak kena tabuh Nak kena pukul Dengan Alung dan sebagainya Waktu ni dia dah jadi senang lah Dia tolong kawan ni Lepas kawan ni daripada hutang dengan Alung ni 250 ribu Dia ambil duit dia di lepas kawan ni Dia bayar hutang dengan Alung ni semua Habis tutup buku ha, Dengan Alung tak ada sanggup apa dah 250 ribu tuan-tuan Dia pergi bagi kat kawan ni Dia kata kat saya Dia kata ustaz Dia kata 6 tahun dia belah saya saya tak tahu lah dia kata kalau dia tak belah saya saya ni tak terjadi manusia akan saya dah jadi apa saya tak tahu 6 tahun dia belah saya saya jadi manusia dia kata 6 tahun dia belah saya saya tak ternilai harga dia dia kata hari ini saya dengar dia susah kalau saya tak tolong dia saya rasa saya akan ditimpa susah saya tolong dia 250 ribu tuan-tuan nak bagi kau orang senang kita nak bagi orang 25 ribu kita pikir 50 kali dia bagi tu ribu. dia bagi bagi sekali gitu aja lepas tu dia, bu dia buat satu kedai pula bagi kat kawan ni semua dia siap bangku meja apa hakno likok punah ganah dah kedai kat dulu ni dia buat satu kedai lain pula semua modal dia buat turun semua dia start bagi jadi berniaga elok dia kata lah hang dah semua elok dah tak ada tangkut hutang apa dah hang berniaga elok-elok baiklah elok -elok. dia beli kereta waja pula bagi sebiji dekat kawan tu dia buat ni semua, dia kata tak ada lain. Melainkan semata-mata kerana kenang masa dia susah kawan ni, tolong dia. Itu dia tuan-tuan. Kita kalau kita tolong orang, kita tolongkan khelah orang yang kita tolong. Kita tak harap balasan. Tapi Allah SWT, ta sifat adil Allah SWT, Allah akan bagi orang yang kita tolong tu ingat kita. Ni satu benda yang Allah SWT janji ke kita semua. Tolong orang mesti khelah. Ikhlas maksudnya tak ungkit. Kita tolong, tolong sampai habis, lembut. Esok ke 10 tahun lagi ke, 40 tahun lagi ke kita tak akan ungkit yang kita tolong dia. Tak akan ungkit. Allah Subhanahu wa taala akan tunjuk keikhlasan kita tu pada satu hari. Akhirnya orang yang kita tolong, tolong kita balik kalau kita susah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah s.w.t. Ini yang dikatakan fitrah. Yang sudah ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi Allah benda ni sudah jadi sunnatullah. Allah subhanahu wa ta'ala sudah janji benda ni kepada kita semua. Hari ni tuan-tuan, kita buang masa. Ni masa ada ni, masa berharga tuan-tuan. Mana ada manusia tak sibuk lah ni. Orang kerja telah sibuk lah. Lepas-lepas semayang subuh tu kira nak siap nak pergi kerja lah. Balik pejabat empat setengah. Baru keluar pejabat. Nak sampai ke rumah kubat tujuh. Kita ni sehari dah tak duduk di rumah ni Tak duduk tak sembang dengan bini Tak, tak dah nak main dengan anak Pukul 7 balik mandi madar Bumrah-bumrah pergi dah main masjid Main surau, main mengajik Ni masa ni ni kalau kita tak main masjid Kalau kita tak main surau, Masa ni masa kita dengan keluarga Mahai tuan-tuan Masa dengan keluarga ni cukup mahal Kita nak duduk dengan anak-anak Anak-anak ni nak rapat dengan kita masa ni Ni sebab tu masa ni dia panggil prime time Ni kalau dalam televisyen masaan ini iklan e cukup mahal. Ni. Iklan e nak masuk celah wajah berita ni cukup mahal. Pensi apa? Pensi dia kata prime time. Prime ni cukup mahal. Lah. Prime minister. Agak okay, cukup mahal. Prime time dia pergi maksud dia apa? Masa yang cukup utama ni. Masa perdana ni. Time ni lah time yang cukup penting kita nak duduk dengar. No. Kita tanggup time ni bawa anak kita main masjid sama kita. Jom kata ayah nak pergi masjid Nak pergi suruh Bukit lama mana Pukul 9 Pukul 9 suku habis 9, 9 suku habis Habis lagi kita balik Balik ke rumah kita makan sama-sama Lepas makan tengok pekerja patut-patut Buat sikit 10.11 kita tidur. Tuan, tuan kita buat benda ni tak habis time ni tuan -tuan. Ni kita buat ni rakib dengan hati-hati semua benda ni semua dijatahkan dan Allah SWT pasti akan balas kalau kita buat benda ni buat dengan ikhlas kalau kita buat baik dekat manusia pun manusia pasti akan ingat kebaikan kita. Ni pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan yang tak pernah lupa satu benda pun yang manusia buat semasa manusia di du atas dunia. Allah pasti balas dekat kisah apa yang kita buat baik semasa di atas dunia ni. Inilah yang ayat ni nak kata kepada kita. Dan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, puji seruan kepada agamanya. Firman Allah wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani dan tiada seorang yang lebih elok perkataan daripada mereka yang seru manusia kepada agama Allah dan dia mengerjakan amal yang soleh sama ada amal fardu ataupun amal sunat dan berkata lagi bahwasanya aku daripada jumlah segala orang Islam ia ni berterah kepada Allah dan berada hati kepada Allah Subhanahu wa taala itu dia. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kita dalam ayat ni. Tuhan kata wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Wa qala innani minal muslimin. Tuhan kata siapa yang lebih baik daripada orang yang seru manusia kepada agama Allah. Kita bukan ajak manusia kepada satu benda yang tak bahagia. Kita ajak manusia pada ugama. Kita ajak manusia pada ugama. Saya ajak tuan-tuan suruh ikut Quran. Suruh ikut hadis. Saya ajak tuan-tuan, Mari kita ikut ni. Kita duk baca tafsir Quran. Mari kita ikut ayat ni. Saya tak ajak tuan-tuan suruh sokong saya. Saya tidak ajak tuan-tuan suruh kata saya betul eh, Kalau saya salah. Saya tidak ajak tuan-tuan suruh. Tak ada, tak ada satu kepentingan. Kita ajak, mai ikut ayat Quran ni. Tak so, ikut saya. Saya tak mustahil satu hari jadi tak betul dan sebagainya manusia. Kalau hari saya tak betul tinggal. So, tak ikut. Tapi kalau yang saya ajak kepada Quran, kena ikut. Ini yang Allah subhanahu wa ta'ala kata. وَمَنْ أَحْسَنُوا قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ Siapa yang lebih baik daripada orang yang dia seru manusia kepada ugama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak sahaja ajak manusia kepada agama Allah wa amilal solihan dan dia buat amal salih. Dia buat apa Tuhan suruh buat. Dia tidak bercakap saja tapi dia buat apa yang dia cakap. Begitu. Dia Dialah manusia yang paling baik. Wa qala innani minal muslimin dan dia kata pula aku orang Islam. Dia kata Aku orang Islam. Dia kata, aku tidak ada kepentingan lain yang aku buat atas kepentingan Islam. Islam agama aku dan Islam agama kita semua. Kata dia, maka orang yang menyeru kepada Allah ada empat mertabat. Dia kata. Orang yang seru manusia kepada Allah ni ada empat kategori. Empat golongan. Pertama, dia kata, ambia, yang ni para nabi-nabi. Dengan mu'jizat dan dengan pedang. dia. Golongan pertama iaitu menyeru manusia kepada agama Allah ialah golongan anbiya, nabi-nabi. Nabi-nabi ini dia seru manusia kepada Allah, Dia seru dengan bantuan mukjizat yang Allah bagi kepada depa. Mukjizat apa maksud mukjizat? Dia daripada perkataan ajzu. Ajzu makna dia lemah. Ajuz makna dia orang-orang yang lemah. Mu'jizat maksudnya benda yang bila Tuhan bagi ke Nabi Musuh lemah tak boleh lawan Itu makna mu'jizat Benda yang melemahkan musuh daripada lawan Nabi Tuan-tuan tengok apa yang berlaku kepada Nabi Allah Musa AS Dia ditakdirkan hidup zaman Fir'aun Fir'aun ni pula dia ni hobi dia dengan ilmu sihir mana ada di kalangan rakyat ia, rakyat dia yang pandai sihir, semua dia ambil belak. Dia buat rumah elok-elok, suruh duduk. Hampa duduk di rumah ni, aku bagi duit, aku bagi makan, aku bagi kesenangan, aku bagi privilege. Macam-macam dekat hampa semua. Hampa kerja apa, mendalami ilmu sihir. Firaun sangat suka kepada orang-orang yang pandai sihir. Nabi Musa ditakdirkan jadi Nabi zaman dia. Apa yang Nabi Musa ada untuk nak lawan ahli sihir yang handal-handal ni? Allah subhanahu wa ta'ala bekalkan mukjizat dalam bentuk tungkah kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika ahli sihir, Fir'aun semua lempak tali, lempak apa-apa ada, ada di tangan mereka, lempak semua jadi ulang. Allah suruh Nabi Musa alaihi salam lempak tongkat hadal dari tangan dia. Tiba-tiba tongkat Nabi Musa bertukar jadi satu ekor ulang yang jauh lebih besar daripada ulang ahli-ahli sihir yang banyak-banyak ni. Dan ulang yang jadi daripada tongkat mu'jizat Nabi Musa ni, sekelip mata je dia telan habis semua ulang yang banyak-banyak yang jadi daripada sihir ahli-ahli sihir Fir'aun ni. Maka lemah ahli-ahli sihir kera'un dalam nak menghadapi mu'jizat Nabi Allah Musa AS. Itu maksudnya melemahkan. Mu'jizat ni benda yang melemahkan musuh daripada nak lawan. Maka golongan pendakwah yang utama ialah anbiya, para nabi. Yang para nabi ni Allah bekalkan mereka dengan mu'jizat. Dengan benda-benda istimewa yang melemahkan musuh nak lawan dan nabi-nabi juga tak cukup dengan mukjizat saja. Nabi-nabi juga nak menang mesti dengan pedang. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri terlibat di dalam hampir 30 kali perang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup. Nabi perang hampir 30 kali. Tu dia. Bukan senang Islam sampai ke kita hari ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam tu perang hampir 30 kali. Nak bawa Islam sampai ke kita la ni. Golongan kedua dia kata golongan ulama. Ini orang yang berdakwah pada jalan Allah. Golongan ulama. Boleh tapi dok kata ke orang al ulama warasatul anbiya ni bukan hadis sahih. <laughs> merepek. Jadi kata merepek, tak reti tak nak hmm. Yang tu lagi baiklah. Eh, al ulama warasatul anbiya kata bukan hadis sahih pula. Ulama ni golongan kedua hmm. yang melakukan kerja dakwah pada jalan Allah. Hmm. Kita benci kepada ulama tu sudah salah. Kita pi kata pula hadis nabi hadis sahih sebagai tidak sahih. Ini apalah punya penyakit kita nak cari. Mata malam ni dia beritahu kat kita golongan kedua yang nak buat kerja dakwah ni ialah golongan ulama. Golongan ulama berdakwah dengan dalil dan burhan dia kata. Ulama tak ada mukjizat. Ulama Allah cuma bekalkan kepada dia punya ilmu. Dengan ilmu yang ada dekat ulamak ni, ulamak bila bercakap, dia akan kemukakan dalil-dalil Quran dan hadis. Ulamak kalau dia nak abad kata arah ni haram, dia baca ayat Quran, nak cerita kata arah ni haram. Ulamak kalau dia nak kata orang yang terlibat dengan arah ni, semua berdosa. Dia baca hadis Nabi, daripada orang yang mula-mula diperah. -mula, Anggur nak buat arah tu dah haram. Sampailah kepada orang jual, orang beli, pelayan. Sampai gad hadu jaga keilang arah. Semua sekali terlibat di dalam dosa kerana arak. Ulama tidak karang benda ni. Tapi ulama bercakap benda ni berdasarkan dalil. Dalil hadis daripada Nabi SAW. Maka ulama berdakwah dengan menggunakan dalil dan burhan. Burhan maksudnya keterangan. Semua ni keterangan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Golongan ketiga yang berda'wah dia kata ialah Mujahidin. Ia ini orang-orang yang perang. Sabilillah. Perang mereka ini akan kafir bagi masuk Islam. Ia dengan menggunakan pedang. Golongan ketiga yang berda'wah ialah Mujahidin. Tuan-tuan, bukan senang tuan-tuan. Orang Palestin kerana nak pertahan tanah tumpah da'wah mereka, mati hari-hari tuan-tuan. Ha, saya tu akses dalam internet tengok ya Allah. Tak tahulah. Contoh kalau malam ni saya buat mai gambar-gambar tu. Cuntungan tengok gambar tu menceritakan segala-galanya. Gambar tu menceritakan segala-galanya. Tak payah terang dah, cakap sampai parau sorok. Sampai parau sorok, ada orang tak faham. Kalau buat mai gambar tunjuk, cuntungan tengok tu sendiri faham. Gambar yang tu keluar dalam internet ni cerita penderitaan ke Yahudi Israel terhadap orang Islam Palestin. Gambar kekejaman militan Hindu di India terhadap orang Islam di India, tuan, tuan tengok. Gambar di rumah dalam, oh ya Allah kita tengok kesian. Macam mana tu tragedi yang berlaku di Gujarat lah ni. Kita tak dapat liputan sepenuhnya. Tapi gambar-gambar masuk dalam internet. Itulah tuan-tuan, apabila dunia tidak sejahtera, dunia tidak aman, itulah jadinya. Islam dah buktikan bahawa Islam boleh hidup dengan orang bukan Islam dalam satu masyarakat tanpa tanpa jadi bergaduh. Nabi SAW memerintah Madinah. Di Madinah ni, Yahudi Israel ni dulu. Yahudi saja pecah tiga pok zaman Nabi tu. Bani Quraidah, Bani Qainuka dan Bani Nadir. Tiga-tiga ni adalah kumpulan Yahudi yang ekstrim. Yang tidak mudah tunduk kepada Islam tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah dengan berpandukan wahyu Allah Subhanahu wa taala ketiga-tiga puak Yahudi tunduk kepada pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia ni kalau sekiranya guna apa yang Allah suruh guna dalam Quran. Undang-undang yang Allah suruh pakai dalam Quran kalau kita guna tuan-tuan tak jadi pergaduhan yang macam ni. Di Gujarat budak kecil dia tunjuk dalam di internet budak kecil umur tiga tahun dia gantung di pokok Dia gantung budak Islam umur 3 tahun Dia gantung dengan tali gantung di pokok Lepas tu dia jadikan budak ni sasaran tembak Dia gantung budak 3 tahun Tuan-tuan, 3 -tuan, tahun Tuan-tuan balik tengok anak, tengok cucu umur 3 tahun Patutkah budak besar tu dibuat macam tu? Kerana permusuhan ugama jadi macam tu Gantung tembok budak umur 3 tahun di pokok Tembak Tembak, tembak, tembak Budak ni duk menderita, kena tembok kaki, kena tembok tangan tak mati lagi. Dalam duk menderita tu dia picu-cuh hidup-hidup. Gambar kelok dalam internet, gambar budak ni dah separuh rentung dalam keadaan tali terjerat di tengkorak. Tonton tengok gambar macam ni, tonton minta minta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa banyak-banyak. Ni benda ha jadi dalam dunia Allah ni. Palestine, cara Palestin, Gujarat, cara Gujarat. Haduk jadi di Mindanao, cara Mindanao. Rata dunia. Cuma malangnya haduk jadi mangsa orang Islam. Haduk jadi mangsa orang Islam. Allah SWT, Tuhan yang lebih mengetahui, bilakah penderitaan yang menipu orang Islam ini akan berakhir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Apabila ditaklirkan negeri Orang Islam dah jadi macam tu Orang Islam bangkit berjuang Nak mempertahankan tanah tumpah darah sendiri Perjuangan mereka itu dipanggil Perang Sabil Dan mereka ini tergolong dalam golongan ketiga Sebagai pendakwah Pada jalan Allah subhanahu wa ta'ala Golongan keempat Dia kata adalah seruan muazzin Muazzin, tukang bank ni adalah pendakwah yang keempat. Dia kata. Yang ni, orang yang bang pada sembahyang. Mereka termasuk dalam golongan keempat seruai pendakwah. Dia dakwah, dia suruh orang, suruh orang main sembahyang jemaah di masjid, di surau. Tuan, tuan kalau tak ada jemaah dibuat dalam karya kita, semua kita menanggung dosa. Pasal apa? Pasal sembahyang jemaah itu farduki fayah bagi tiap-tiap satu karya. Ha, kalau taman kerian ni satu karya kerana ada satu surat tak ada orang main semayang jemaah di sini semua orang taman kerian tanggung dosa. Demikian juga nisbah kepada daerah daerah takik bunta kalau tak ada orang semayang jemaah di daerah takik bunta. Maka semua orang parit pun tak menanggung dosa Demikianlah halnya dengan tempat-tempat lain Maka orang yang bang Panggil orang maizmayam Dia pendakwa kategori yang keempat Mengikut yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Firman Allah Wala ah. Dan tiada bersamaan Kebajikan Dan tidak sama dengan kenyihatan Tuhan kata mana boleh Kita nak kata jahat dengan baik sama Tak boleh tak boleh. Kita tak boleh kata Allah ugama ni semua sama. Tak boleh kata macam tu. Kita tak boleh kata ugama apa pun semua suruh orang buat baik. Tak boleh kata lugu tu. Islam tak sama dengan hak lain. Hak lain sama, sama-sama dia. Tapi Islam tak sama dengan ugama lain. Nabi kata, al Islamu ya wa la Islam tinggi. Tak ada satu benda lain boleh menandingi ketinggian Islam. Maka bila kita kata Islam ke apakah sama Bermakna kita kata baik dengan buruk sama Tak boleh Allah kata Wala walas ah. Dan tidak sama kebajikan dan juga kejahatan Yang ini, kebajikan dan kejahatan itu ada kecil besar Tidak semacam balasan dosa pahala Dosa pahala tak sama tuan-tuan Kita sedekah dengan kita curi dia orang Sama lah Tak boleh sama kita sedekah Kita tengok tabung surau kita ni lalu Kita buh Allah terlupa bawa duit mai malam ni Tengok kawan sebelah dia Tinjan duit Alhamdulillah kata Utang duit hang lima kubah Buh dalam tabung surau ni Jumpa dia esok bayar balik lima kubah Aku sedekah kat surau kemarin Samakah dengan Tabung main kat kita Kita buka balas balik duit ada dalam tabung Samakah pejar dia orang ni ha, Ada Tentang orang buat kerja lukut Ada buka kata tabung tu main kat dia Dia selina ambil duit No sampai kepala bancuh orang nak ambil ayam sembang dia pula ambil biji kat kelimbotan berlaku benar ni berlaku benar ni dalam masyarakat kipas angin masjid dia repih ambil kipas angin masjid dia boleh congkak ambil ke dia sampai kadang-kadang kita pi satu masjid tengok kipas angin kipas angin ni rantai dengan rantai besi apa oh, malu ke orang bukan Islam malu tapi jawatan kuasa kata tak rantai macam mana otak tu yang kelima lah. empat biji dah dia repih nak buat macam mana kita tinggal buku tiga. buku tiga. tinggal nak sembahyang Allah kat satu masjid. Kita ni musafir jauh macam mana kat tak, tak dan. Buku ketiga tinggal masjid nak sembahyang. Tengok-tengok pintu masjid rantai besi buih pedai ah. Kita berasa sedih masjid apa pintu rantai macam ni. Tapi pihak yang merantai pintu masjid tu ada alasan dia. Pasal apa dia kata tak larat dah ikat dia kena. Daripada kipas angin, mikrofon boleh depa balas dia kata sampai katet masam pun golong kopi juga. Aju kami tak rantai lagu mana. <coughs> ada orang yang buat kerja macam ni samakah orang yang bagi duit untuk sedekah kepada masjid, kepada surau, dengan orang yang mencuri barang-barang masjid, barang-barang surau. maka Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala kata tak sama, baik dengan buruk tak sama, dosa dengan pahala tak sama, maka kufur dan syirik balasan dia neraka iman dan tawheed, balasan dia syurga mana boleh sama orang yang main masjid, hari-hari Tiap-tiap hari lima waktu semayang masjid. Langkah kaki debu-debu main masjid. Samakah dengan kawan yang hari-hari langkah kaki pina ikhlah? Boleh samakah? Tak boleh sama. Mana mungkin kita nak samakan orang baik dengan orang jahat? Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata tak sama. Orang baik, aku sediakan balasan syurga kepada dia. Orang jahat, aku sediakan balasan azab neraka kepada dia. Firman Allah, Idfah bilatihia ahsan. Walau bagaimanapun Tuhan kata, tolaklah olehmu dengan yang terlebih elok. yakni tolak kejahatan yang dikerjakan pada satu tempat itu dengan dikerjakan kebajikan pada tempat itu pula. Itu dia. Islam suruh macam tu. Kalau orang buat jahat, kita nak lawan macam mana? Kita buat baik. Kita duk ria, duk maki, duk cerca, duk kata kat dia. Tak ada di cerita. Contoh hari ni. Tuan-tuan marah industri muzik. Marah. Ha? Marah pasal apa? Om um, i'lan pasal industri muzik nak bagi anugerah apa ni Sampai tiap-tiap hari Selang 10 minit i'lan Selang 10 minit i'lan Wata berita celah-celah Wata berita i'lan Tengah du, apa, serancangan apa pun masuk i'lan pasal industri muzik Kita marah Kita ceramah duk riau benda ni Rengkung sampai nak terbit keluar marah Apa kesudahan dia? Apa kesudahan dia? Malam tu buat ceramah di masjid orang korang pasal apa kau wahadu main dengar ceramah pun nak dengar juga industri muzik ni pasal apa pasal hiburan ni manusia ni tak upaya hiburan ni dengan manusia tak upaya tua tu soal lain minat ni soal lain tua-tua kan lah. tapi dengar lagu kaki ni, ni, ni, ni. tua dah tua soal lain minat muzik ni soal lain jadi macam mana kita nak tolak kejahatan ni macam mana Tuhan kata di antara cara. Di antara cara nak menolakkan benda-benda tak elok ni. Dia kata, Kita tolak benda-benda tak elok ni dengan kita buat benda elok. Apa dia? Kita adakan kumpulan hiburan kita sendiri. Adakan kumpulan hiburan kita sendiri. Masyarakat diberi alternatif. Kita tak bagi masyarakat dengar muzik-muzik gila ni semua. Kita adakan satu hiburan. Dengar zikir asma'ul husna Misalnya, hiburan tonton. Naik kereta, pasang Anak kita nak duduk sengak dengan tak dengar apa dalam kereta Dia pun tak larat Kita nak pasang kesejap, -kes, cerita pasal tipat 20 Anak umur 5 tahun Apa yang dia nak faham dengan tipat 20 ni Wujud, qidam, bapak bapa. Dia kata, apa orang tua ni duduk dengar Dia fedak, lepas tu kita ajak dia nak kereta Tapi sekali dia tak mahu Boring dia kata naik kereta orang tua ni kita nak kereta dengan anak-anak masuk satu kentik dalam tu. Nasheed Asma'ul Husna. Batang. Asma'ul Husna dalam bentuk Nasheed. Budak-budak dengar dia pun boleh ikut pelan-pelan. Akhirnya dia boleh ingat 99 nama Allah yang mulia itu. Satu kebaikan dapatkan dia. Kita bagi satu alternatif kepada anak kita. Itu cara kita nak taruh. Kita marah majalah-majalah gila dia ada dalam masyarakat banyak-banyak. Kita buat majalah. Kita buat majalah, majalah kita berkualiti Lebih kualiti daripada majalah-majalah yang tak elok ni Daripada anak-anak kita pi baca majalah tak elok ni Kita bagi majalah anak muslim dekat dia Suruh dia baca Itu cara dia Tapi kebanyakan kita hari ni Kita tak kemukakan pilihan kepada orang Kita hantam orang Hak ni tak betul, hak ni tak betul Orang tanya, kita hak betul apa? Hak betul tak ada Duk kata hak duk ada tak betul ini cara yang tak betul yang dibuat oleh orang kita pada hari ini. Maka Allah SWT kata, ia ha, Nak tolak, tolaklah ulimu dengan cara yang terlebih elok. Yakni tolak kejahatan yang dikerjakan pada satu tempat dengan buat kebajikan pada tempat itu pula. Demikianlah tolak kuduh dengan yang elok. Buang yang keroh, ambil yang jana. Jadi itu cara agama. Islam mau kita buat macam tu. Firman Allah, "Fa iza ladī bainaka wa bainahu 'adāwa ka'annahu waliyyun habīb." Dan ketika itu, mereka yang ada antara engkau dan antaranya seteru, jadilah seolah-olah kekasih yang hampir. Yakni, manakala dibales pada orang yang buat jahat pada kamu itu dengan buat baik pada dia dan balas bakhair dengan memberi dan huduk dibales dengan elok, marah dibalas dengan sabang Umpat dibalas dengan puji. Jahat dibalas dengan ampun. Nesaya bertukahlah seteru jadi kekasih yang hampir. Saya kata tu dia tuan-tuan. Orang maki kita. Bukan kita tak tahu. Tentu tuan, tuan orang kata kat kita kita tak tahu ke tuan-tuan? Kita tahu. Cuma kita nak jawab balik ke tak? Itu saja. Orang duduk kata kat kita Dia ni main di sini kata kat kita Kau ni main di sini kata kat kita Semua orang duduk kata kat kita Kita tahu Siapa kata Dia kata apa Bila dia kata Tang mana dia kata kat kita Dia dia kata tu betul Kat tak betul pun kita tahu Soalnya kita yang kena kata ni Kita nak jawab balik ke tak? Kalau kita jawab balik Kita tak akan boleh jawab Sekadar pertahan diri Kita akan serang dia balik Kita pun bukan tak tahu keburukan dia dia yang duk kata kat kita, kita bukan tak tahu keburukan dia Banyak juga orang main duk al cerita buruk dia Tapi adakah kita nak balas balik dia kata kat kita Dengan membongkak keburukan dia Akhirnya apa jadi pada orang Islam Tuan-tuan main dengar, tuan-tuan kata Pira ustaz, ustaz ni pun sama Ustaz ni mai kata kat ustaz ni Ustaz ni main kata balik kat dia Sepah ni pun sama. Apa kesudahan dia tuan-tuan Jadi cara dia satu pihak mengalah lah. Kita tahu apa dia kata ke kita Tapi kita tak ada masalah nak jawab balik Apa yang dia kata ke kita Sebab apa? Sebab kita nak mempertahankan maruah kita Dan maruah dia Kalau kita kata balik Maruah dia pun cedera Kita pun maruah jatuh Orang yang duduk dengar kata apa? Dia duk apa apa? Orang kata tuk-tuk kata apa orang? Dia duk baca hadis cerita tentang Selina Abu Bakar kena maki Dengan satu orang Ketika Abu Bakar duduk sebelah Nabi Maki punya maki Abu Bakar diam tak jawab apa? bila dua kali maki bila tiga kali maki Abu Bakar jawab balik nak bertahan diri bila Abu Bakar jawab Nabi bangkit tinggal Sayyidina Abu Bakar kemudian Sayyidina Abu Bakar aku tanya Nabi Ya Rasulullah faham apa tadi bila aku mula kena maki aku senak kamu tunggu senyum saja. aku kena maki lagi sekali aku senak kamu tunggu sebelah aku kamu senyum saja. Aku kena maki tiga kali. Bila aku jawab, kamu nampak muka macam tak sonok, kamu pergi ke laik. Pasal apa? Nabi kata kat dia, Masa kamu kena maki dengan orang ini tadi, Aku nampak malaikat maizur rahmat kepada kamu. Pasal kamu sabar atas makian orang dekat kamu. Dua kali dia maki kamu. Kamu sabar, aku nampak malaikat menurunkan rahmat pada kamu. Tapi bila tiga kali kamu kena maki, kamu hilang sabar. Kamu jawab apa yang dia kata kat kamu. Aku nampak malaikat meninggalkan kamu. Nabi kata kalau malaikat tidak suka duduk sebelah kamu, aku tak suka duduk sebelah kamu. Kita pihak bakat orang macam tu. Tiba-tiba kita pun maki sama rakyat juga dekat orang yang kata kat kita. Contohkan apa orang nak nilai kita? Apa orang nak nilai kita? Orang kata pun sama aja orang kata. Marah kita jatuh, marah orang yang kita serang pun jatuh. Islam tak mau macam ni. Islam kata apa? Ni, hak dia kata tadi ni. Tuan-tuan tengok. Dia kata dibalaih pada orang yang buat jahat pada kita dengan buat baik pada dia. Biarlah. -biar kita bukan tak tahu dia buat kat kita. Biarlah -biar kat dia. Tuhan ada. Kalau hak dia kata tu tak betul, dia jawab depan Tuhan. Ha? Dan dibalaih, bahkir dengan beri. Orang tak pernah tolong kita waktu kita susah Semua orang bersikap bakhil tak mau tolong kita Kalau dicakdirkan kita kemudiannya jadi senang Orang yang dulunya senang jadi susah Kita ada sedikit sebanyak kita tolong dia Terus satu ingat dulu dia tak tolong kita Kita tak mau tolong dia Kita lupakan dia bakhil dekat kita Kita bagi bantuan pada dia Dan huduh dibalas dengan elok Orang buat benda tak elok kat kita Kita buat elok kat dia Kita jumpa dia bagi salam. Kita jumpa dia kita tunjuk muka manis dekat dia dan marah dibalas dengan sabar orang marah kat kita kita sabar saja Ha, dan umpat dengan puji kita tahu orang tu duduk mengumpat mengatakan kita orang tanya kita pasal dia kita kata dia bagus tak tahulah setakat saya kenal dia bagus kita kata leluk tu lembut lutut tuan, tuan orang yang buat kita dia lembut lutut begitu dan jahat dibalas dengan ampun dia buat naik kat kita dia tohmah kita dia fitnah kita dia buat zalim dekat kita kita kata saya tak ada masalah kalau dia kata dia minta ampun dia minta maaf saya bila-bila masa saya maafkan dia tak ada masalah nescaya betul. -betul taklah teruk jadi kekasih yang hampir dengan kita firman Allah wa ma yulaqaha illa allazina sabaru dan tidak bertemu akan dia balasan baik itu melainkan segala mereka yang sabar atas kejahatan yang diperbuat ajaknya tu dia Tuhan kita bukan semua orang boleh buat macam tu orang yang boleh buat macam tu orang maki dia dia tahu tapi dia tak jawab dia kata ni orang yang betul-betul sabar saja boleh buat tak sabar dia jawab balik tentu jawab dia kalman Allah wanna yulaqaha illa du azim dan tidak bertemu akan dia yakni balas baik itu melainkan oleh seorang yang beruntung yakni orang yang akan mendapat pahala besar tuk nenek yang ikhlas hati lihat segala perbuatan itu daripada Allah Subhanahu datang sekali datang kita ni orang yang boleh sabar ni dia kata sebenarnya orang yang beruntung besar tak semua orang tuan boleh sabar tak semua orang. Tak semua orang. Banyaknya telinga nipis. Oh, tak boleh. Orang oh, main abang kadang ni ustaz. Saya nak bangkan ustaz. Hari itu ustaz tu main dia kata. Ustaz lah. Dia berada sampai habis kuliah. Dia serang ustaz. Hei. Kita siu kata telinga. Kebanyakan orang macam tu. Tak boleh. Mana boleh tahan Senang Senangkah dia nak hantar aku Apa yang dia tahu? Dia tahu apa? Dia tahu ke cerita sebenar oh, nak jawab? Rosak habis. Tentu. Nak kena sabar kan? Marah ni mana ada manusia tak reti marah. Nama kata manusia mesti reti marah. Cuma dia boleh kontrol atau tak boleh kontrol marah dia. Kita tak kuat tengah. Kita manusia lemah, Kita kena minta dekat Tuhan. Minta Ya Allah bagi kekuatan dekat kita. Jangan sampai kita terpedaya dengan ujian yang Allah SWT lempak naik ke kita. Firman Allah wa inna yanzirunnakum minasyaitan nazghu fasta'iz billah dan jika memaling akan dikau daripada syaitan oleh yang memaling maksudnya kalau syaitan cuba nak paling kita maka minta berlindung olehmu dengan Allah Taala minta berlindung dengan Tuhan kita nak sabar syaitan mai dok jerok kita itu takkan akan ada apo tidur melukut ha kan ni kita dok kata dah berarti lah pira, tak palah nak buat ni dia dok tak nak biang pun. Jadi kita kalau hang duk biar, dia kata orang kata betul eh, apa hak dia kata. Ni duk jolok ni. Eh. Dia kata itu adalah bisikan syaitan. Kalau dia duk main macam tu, yakni manakala mengwas-was akan dikau oleh syaitan dengan tingkah laku jahat orang itu dengan kebaikan. Dia duk main jolok. Dia kata tak boleh, hang tak boleh biar, hang kena jawab boleh. Sedangkan kita dah pilih dah untuk sabang. Sabang tu kebaikan. Syaitan nak kata peduli apa dengan kebaikan. hang nak pertahan diri. Cik Lumai masuk macam tu dekat kita. Maka minta berlindung engkau dengan Allah daripada was-was syaitan itu. Jangan ikut dia kata. Bila dia ada umat yang macam tu A'uzubillahi minasyaitanirajim Minta ya Allah Aku minta berlindung dengan Allah Tuhan yang maha besar. Aku minta berlindung dengan Allah Daripada syaitan yang direjam Minta berlindung Aku tak mau turut lebu syaitan punya duk cucuk ni Firman Allah Inna hu huwa sami'ul ali Kerana bahwasanya Allah ialah Tuhan yang amat mendengar segala perkataan Allah Tuhan yang amat melihat segala perbuatan Tidak tersembunyi sesuatu Daripadanya atih Allah subhanahu wa ta'ala dia kata, Allah tahu. Kita istiqat minta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim kata. Saya tak mahu maulah lu cari pasal benda-benda macam ni. Biak fi -bi lah. Biak -bi, Jawab, tidak ada satu faedah, Tidak ada satu makna. Tidak ada satu manfaat kita dapat. Biak fi -bi lah. Auzubillahi minasyaitanirajim. Minta. <guluh> Berlindung dengan Allah. Daripada syaitan yang direjam. <guluh> Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sekiranya. Lepas ni kita sambung ayat 37. Wa min ayatihi laylu wa naha wa asy-syamsu wal qamaru wa nussu tanda alamat atas tahkasan Allah dan kekuasaannya itu ialah Allah jadikan malam siang matahari bulan bintang dan sebagainya wallahu a'lam sampai ke dan surat Allah rabbika aduha na'am ta'awdirka subhana <تصفيق> اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وصلي رضي الله كبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alameen Alhamdulillahi Rabbil Alameen Alhamdulillahi Rabbil Alameen Alhamdulillah Ya Rabbana laka alhamdulaka Bayanadidu Jalali Wajik Al-Karim Wa Sultanik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 واهدنا صراطق المستقيم اللهم أرنا الحقا حقا ورزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا ورزقنا جتنابا اللهم جعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى تابه وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم